плутаючи у свіжих стрічках з нєю ковілість і нахабність у переміж, від картин, що я казна для чого викликав у тумані, від миті, коли я, його немов не мав підліток, і не роздумуючи пожертвував дорогоцінною душею з моєї заповідної калитки, аби одна з з'євених дочок залишилася жити. А вже ж потім я шкодував. Я шкодував і не соромлюся цього. І життя моє репнуло. Не знав, що таке можливо. Не знав. Люди називають мене князь тіми. Я не князь. Я не вільник тіми. Я споживаю хліб пекельний у поті чола свого, я можу лише сподіватися, що колись наскладає необхідний викуп, і тоді мене відпустять на волю. Я за останніх сил біжу по розпеченій пательні свого пропащого життя. Я регочу, аби не волати, бо той крік, вирваючись дере мені горло. Я гашу, палаючи всередині пожежі цурпалками чужих душ, Проданих душ, проклятих душ, коли цей пекельний вогонь мені похлинеться через надмірні приносини, або спалить мене дотла. По суті, це те саме для мене. Я не пам'ятаю, ким був, я знаю, ким став. Я вмію тільки брати і складати, що я вмію сміятися. Хочете реготати так, як я, ваші милості? Може навчити. О, це зовсім не боляче і зовсім не страшно. Лезом по вені і кресліть пером ваші закарлючки тут, отут і що ось де? Хочете брати і складати ваші милості, брати і складати? Але ця жінка. «О, довгонога злодічко моя, навіщо тобі спало на думку навчити північі перо віддавати? Навіщо ми зустрілися? Навіщо ти мимохідь хлюпнула на мою пательню, на розпечений метал з крижаною джерельною водою? Ні, я не хочу репнути, мені не можна зупинятися». Відхилятися не можна, не можна. Чи задумувалася ти, дурненька, що коли один краде, другий віддає? Так не з власної волі. Так через силу, але все-таки віддає. Вам, людям, це звично. Ви завжди віддаєте щось самохідче, неохоче, сили, гроші, слова, життя. Проте ви називаєте мене дияволом, бо я інший. Для вас воля починається зі слова «ні», бо, вимовляючи так, ви підписуєте угоду, а потім, яка потім може бути воля? Я ж говорю «ні», і це моє рабство, оскільки так відкриває двері всередині мене, відкриває ворота до пекла, це так навпаки. Бо коли вона дарує вам волю війти, тоді й пекло держи змогу вільно вийти. Згинь вільне слово так. Я не вмію він давати. Я не вмію. Я не вмів він давати. Я не вільник тіми. Я не Вілан Гієни. Я порожній рукавички. Я почуваю в собі руку, що заповнює порожнечу пекла. І заздрі тому злочинцю на ешохоті, що чиє черво пронизує зараз гострий накіл. Що взяти з порожньої рукавички? Виявляється, є що. Виявляється, я можу навіть добровільно дарувати і це нове і дивовижне, як розмаїтість обридлого болю.